Розділ 24, у якому повертається дух руйнування, який є, начебто, водночас творчим духом. А Рейневон постає перед вибором. Протягом кількох років свого існування Огельзанг зумів створити у Шльонську досить численну і непогано розгалужену мережу законсервованих агентів, тож, власне, було з чого реконструювати. Проблема полягала в тому, що хвиля переслідування, яка прокочувалася Шльонськом, не могла не вплинути на завербованих. Частина, слід було побоюватися, перейшла до історії як мученики. Після них могло навіть попило не залишитися. Частина з уцілілих могла під впливом шаліючої інквізиції радикально переглянути погляди і дійти висновку, що Вікліфові симпатизувати не варто. А Гуса краще любити значно менше, ніж раніше. Серед останніх могли знайтися і такі, які з власної волі або під примусом радикально змінили партійну належність. Перефарбовані та перевербовані, тепер вони чекають, що до них хтось з'явиться, а коли хтось з'являється, бігцем доносять відповідним органам. Отож, контакт із кожним давнім агентом був пов'язаний з чималим ризиком, тому його не варто було встановлювати попередній як слід, не підстрахувавшись. А трьом щодо цього не виникало питань. Підстраховувати один одного було набагато легше, ніж двом. Протягом місяця з геком рейни в Анжехорсі без клаври товклися по Шльонську, то в холод та осінню сльоту, то під живим сонцем і в нитках бабиного літа. Вони відвідали чимало місцевостей, починаючи з великих міст, таких як Вроцлав, Легниці, Свідниці, і закінчуючи Дорфами, Гурками, Вульками, повні назви яких ні за що не хотіли залишатися в пам'яті. Відвідували різних людей. Різним людям, різними методами, з різними результатами, нагадували про лояльність до справи, якій вони колись присягали. Утікати панічно довелося лише тричі. Раз у Ратиборі, коли Жехорс втік із влаштованої інквізицією мишеловки, вистрибнувши через вікно з другого поверху кам'яниці на ринку. Після чого був імпозантний галоп вулицею Довгою аж до самої Миколаївської брами. Раз уся трійця пробилася крізь облаву на стінавському підгородді, у чому вельми допоміг туман, який, неначе на замовлення, піднімався з мочарів над Одрою. Раз у Скорогощі мусили сторч голову тікати від погоні, яка рванула за ними, як тільки в загону найманців, які спостерігали митну палату і міст на Нисі, виникли щодо них підозри. Раз під намисловом коли тамтешній Бондар-батько вислухав Жехорса та Рейневана, клавери, який стояв над підстраховців, піймав і затягнув до хати сина, 12-річного хлопця, крить посланого посторожу до міста. Швидше, ніж вдалося б вимовити Юда і Скоріот, Бондарчук звивався на долівці, прохромений навахою Бондар хрипів і хлюпав кров'ю з перерізаного горла. Бондарева і Бондарівни лементували на різні голоси. А товариство втікало через плоти до залишених у гущавині коней. Ну, у боротьбі за праве діло етики немає, — спогордо випростався Жехорс, коли через якийсь час Рейнеман докоряв йому. Головним чином за 12-річного. Коли діло вимагає вбити, треба вбити. Дух знищення — це водночас творчий дух. Вбивство в ім'я правого діла не є злочином. Тому не можна вагатися вбивати в ім'я правого діла. Ось ми з піднятим чолом і впевненим кроком входимо на сцену історії. Ми змінюємо і формуємо історію, Рейнер. Коли настане новий порядок, діти вивчатимуть це в школах. А назву того, що ми робимо, дізнається весь світ. Слово «тероризм» буде на вустах усього світу. Амінь, закінчив Бісклавре. Через два дні вони повернулися. Вже Хорсі Бісклаври дізналися прізвище немисловського агента, який перевербував Бондаря. І вбили його. Закололи ножами, коли той у повертався з корчми. З кожним днем слід було визнати, до знищення в Деделі більше і більше творчим. «Не маруть, не маруть!» – кривився Бісклаври, бачачи вираз рейневанового обличчя. «Одного дня отримаємо від флютика наказ». «Та підемо разом у трьох заструмити ножа у червотому Греленортові, який убив твого брата, або князів Янові Зембицькому, або й самовроцлівському єпископові. І що тоді, ти кажеш, нарікатимеш, триндітимеш про етику та честь?» Рейнван не відповідав. У ніч з 7 на 8 листопада на домовлене місце, яким був покутний хрест на краю Діброва біля перевалу Томпадла, що розділяв масиви Шленджі радуні. Прибули на зустріч ті, хто мав прибути. Ті з-поміж розконсервованих агентів, яких Фогельзанг визнав найнадійнішими і потребував для виконання спеціального завдання. Зрозуміло, було дотримано заходів безпеки. Присутності серед конспіраторів шпигуна усе ще не можна було виключити. На перевалі Томпадла на тих, хто прибував, чекав тільки один представник Фогельзангу – жереб упав на Жегурса. Якби обійшлося без несподіванок, Жахурс мав повезти зібрану групу на схід, до пастуших куренів, де мав чекати Рейневан. Якщо і тут не було засідки, група продовжувала б шлях аж до села Бенткові, де очікував Бісклаври, який витягнув найкоротшу Соломинку. Але все пішло гладко. І протягом лише однієї ночі особовий склад Фогельзангу збільшився на дев'ятьох чоловік. Дуже різних. Рахівник із Врослава, Кримар із Проховіць, Тесля зі Шчебиці, Каменярський Челядник зі Сроди, Учитель із Контів, Управитель з Грангіїв Любонджі, Зброї Зброєносець якийсь колись служив Больцем із Цайскенберга, Колишній Чернець з Ємельниці. Нині продавець індульгенці, а на додачу до них усіх немов Своєрідний Вінець, пробощ костелу серця Ісусова з Подорожуючи ночами... Загін був занадто численний, щоб могти, не викликаючи підозр, пересуватися в день. Дісталися до Рихбаха, звідси до Лемперсдорфа і Совиних гір, на Юговський перевал. Тут, на Галявині, в лісах під селом Югов, від якого пішла назва перевалу, вони зустрілися з групою, що прибула з Чехії. Група складалася з 14 професіоналів. Було зовсім неважко здогадатися, що саме було їхньою професією. Зрештою, Рейневан і не мусив здогадуватися. Двох він знав, бачив їх під білою грою. Вони проходили підготовку в секторі вбивства. Групу привів знайомий Урбан Горн, сказав Лукаш Божичко, групу привів з чехії Урбан Горн власною персоною. Жего генче, інквізитора седе апостоліка Спеціалітер депутатус на вроцлавську дієцезію, кивнув головою на знак того, що він здогадувався. І що Ані трохи не здивований. Лукаш Божичко кешлянув, вирішив, що можна доповідати далі. Ішлося природно про Клоцько. Наша людина була свідком дискусії Горна з Рейнмаром із Беляви і тими двома з жехорсом і без клавра. Клоцько сказав їм, Горн – це ворота і ключ до Шльонська. І додав, що пан Пута, що столовець. Починає виростати до величини незручного символу, небезпечного для нас, значить для них, значить для гуситів, і що цього разу Клоцько мусить упасти. «Це точні слова нашої людини?» – підняв голову інквізитор. «Точні аж дойоте!» – підтвердив діакон «Ці слова передала наша людина нашому агенту Клоцку а той мені!» – говори далі. «Той з Фогельзанго!» Бісклаври сказав, що їхній знайомий Трутвень пережив хаос і смуту, та що він і далі діє, що збирає олію, живицю та інші інгредієнти, що цього разу нічого не забракне, що вони розпалять у Клуцьку таке багаття, що це його власні слова, і що в пана Пути в замку вуса обгорять, і що цього разу не вони, а пан Пути втікатиме через дірку від срача. Так він сказав цими конкретними словами через дірку від срача. «Адже групу перекинули до Клоцька», – здогадався Генча. «Коли почали перекидати?» «У п'ятницю, після Святого Мартіна, їх перекинули не всіх разом, а поступово, по двоє, по троє, щоб не викликати підозр. На щастя, наша людина була в одній з груп, що їх перекинули першими. Тому ми знаємо, що з цим Трутвейном це правда». Цей трутвен, Йоган Трутвен, вівторист із костелу Пресвятої Діви Марії, та в нього гусицький шпигун, саме навколо нього, як з'ясувалося, у клоцьку ще зліта функціонує зарадок шпигунсько диверсійного середку. У цей момент. інквізитор відштовхнув початку, якої бавився. У цей момент уся група вже в клоцько, як я розумію, усі? Усі, крім горна, беляви, Бісклаври та ще трох. Вони на Святого Мартина виїхали з-під Йогова. Наша людина не знає, куди. Які будуть накази вашої велебності? І з почнемо? За вікна долина в гамір міста. Перекупки сварилися на курячому базарі. Папський інквізитор мовчав, потираючи носа. «Це наша людина?» – запитав він нарешті. «Це хто?» «Кацпнер домпних, Рахівник звідси з Вроцлава». "Домпних" Його не шантажували. Я би пам'ятав, якби так було. Шантажу я б не забув, але платити, здається, моєму теж не платили. То що, невже ідеаліст? Ідеаліст, тоді наглядай за ним, Лукаша. Амінь, ваше велебносте. Ти запитував, що ми робимо? Наразі нічого. Але якби почався напад, якби гусити підійшли під Клосько, якби місто опинилося під загрозу, наша людина повинна негайно. Провалити всю групу. Повинна негайно видати всіх контрозвідці пана Пути. А чи не краще, щоб ця заслуга припала нам? Усміхнувся Лукаш Божичко. Єпископ Конрад? Мене не цікавить. Єпископ Конрад і свята куря існує не для того, щоби збирати заслуги. Повторюю. Наша людина повинна видати групу контрозвідці Клоцька. Саме пан Пута, що столовець, Повинен ліквідувати диверсантів і ще більше вознестись як символ, що викликає жах серед гусетів. Зрозуміло? Амінь, Ваше Велебності. Рейне, вона... Рейн Мараз Беляви, кажеш, нема у Клодській групі. Виїхав, кажеш, з Горном. Може, до монастиря в Білому Костелі? Бо, як я розумію, з цим монастирем це цілком надійна інформація. Надійна, Ваше Велебності. Підтверджую, чи ми почнемо там дії? «Тимчасово ні. Послухай, Лукашу, якби все-таки Рейневан повернувся до Клоцька, якби приєднався до диверсантів, коротше, якби він потрапив до лап пана Пути, ви маєте його витягнути живим і неушкодженим. Зрозумів?» «Так точно, ваше волебносте. Залиш мене тепер. Я хочу помолитися». До Свидниці вони вирушили у шість коней. Горн Рейневан без і троє вбивців, які прибули з Горном. Однак убивці супроводжували їх тільки до Франкенштайна. В'їжджаючи в, в місто, вони відділилися і від'їхали в блакитну далечінь, не витрачаючи слів ні на які прощання. У них були, це не викликало сумніву, якісь важливі завдання і цілі в Шльонську. Горн міг знати ті цілі, міг знати, кого вони збираються вбити. Але з таким самим успіхом міг і не знати. Але він ні про що не питав. Однак він не був би собою, якби не виголосив промову про етику і мораль. Горн терпляче слухав. Він знову був колишнім Горном, таким, з яким Рейневан познайомився, якого знав і пам'ятав. Горном в елегантному короткому сірому плащі, скріпленому срібною пряжкою у гаптованому сріблом вамсі. Горном, який носив на поясі стилет з рубінному руківі та облямовані латунню шпори на курдибанових чоботях, горном на голові якого був атласний шаперон з довгою і вигадливо обмотаною навколо шиї лиріпіпою, горном з проникливими очима і губами скривленими в дещо викличній гримасі. Гримаса ця ставала тим виразнішою, що більше Рейневан заглиблювався у питання, які стосувалися моралі, етичних норм, правил та законів війни, а серед них, зокрема, о питанні застосування терору як знаряддя війни. «Війна несе з собою терор», – відповів він, коли Риневан закінчив. «І на терор спирається. Війна сама в собі є терором і псофакто». Завіше чорний з Гарбова не погодився б з тобою. Він інакше розумів війну і юс-мілітера». Завіше чорний загинув?» «Що?» «До тебе надійшли чутки?» Горн обернувся в сідлі. Надійшла звістка про смерть одного з найславетніших лицарів новітньої Європи. Завіша чорний поліг. Вірний васал він пішов з люксембуржцем у похід проти турків облягати фортецю Голубець над Дунаєм. Турки розбили їх під тим Голубацем. Люксембуржець своїм звичаєм ганебно втік. Завіша своїм звичаєм прикривав відступ і загинув. Подейкують, що турки відрізали йому голову. Сталося це 28 травня, у п'ятницю, після святого Урбана, мого патрона. Тому я так добре пам'ятаю дату. І нема вже на світі завіщить чорного згарбова, доброго лицаря. Сік транзіт, Глорія!» Так минає слава. Латина. «Гадаю, що набагато більше, – сказав Рейнелан, – набагато більше, ніж Глорія». Коли вони приїхали до свидниці, відразу ж упало в очі найбийке пожвавлення, що панувало в місті. Коли вони в'їхали нижньою брамою і дісталися на ринок вулицею Довгою, що потопала в болоті, то мали враження, ніби потрапили на якесь народне гуляння. Було очевидно, що причина цього пожвавлення радше радісна, ніж навпаки. Біз клаври подався в юрму, з'ясувати, в чому річ. Але риновинові одразу ж згадалися Прага влітку 1427 року. Вируюча і потішена звісткою про перемогу під Таховом. Асоціація виявилася надзвичайно влучною. А міна без клеври, коли той повернувся, надзвичайно кислою. Обличчя Горна, коли він вислуховував нащиптувані йому на вухо повідомлення, похмурніло і супилося в міру шепотіння. «Що сталося? В чому річ?» Не витримав Рейнован. «Пізніше», – обрізав Горн. «Пізніше, Рейноване. Зараз у нас зустріч і важливі переговори. Ходімо, бісклавре. Ти знайди тут когось, кому можна довіряти, і щоб був добре поінформований. Я хочу знати більше». Зустріч відбулася в Шинку на вулиці Лучничі, недалеко від Брами під цією ж назвою. А важливі переговори стосувалися поставок зброї та коней з Польщі. Другою стороною в переговорах був знайомий Рейнованові Раубритер, поляк Блажей Якубовський, герба Порай. Якубовський не впізнавав Рейнована. Та й не дивно, минуло трохи часу і трохи дечого трапилося. Переговорам дещо заважев розгардіяш, який панував навколо, і надзвичайно веселий настрій відвідувачів, що переповнювали корчму. Свидничани явно мали якийсь привід святкувати, і не тільки Рейнева націкавило, який. «Кажуть, вас побили?» Раптом перервав переговори Якубовський, рухом голови, показуючи на радісних городян. «У лужиці? під якимось креца, чи якось так. Кажуть, вам там дали прочухана, панове Поленці Колдіц. Здоровенно, кажуть, вам дали прочухана, а? Та й говориш, Горне, мені цікаво знати подробиці». «Зараз не час про це розмовляти». Цієї миті повернувся Пора й тут же здогадався із чим саме. І вперся, що от саме час. Не було виходу. «Сирідки Краловця», – стримано почав Білувальник, – «мали в облозі в Чехії якусь фортецю. Мій інформатор забув, в яку йде. У них закінчувався провіант. Кінця облозі не було видно, тож вони вирішили піти кількома гуфами на плендрування на лужицю». 6 листопада пустили з димом Фрідланд, і у наступні дні спустошили місцевості поблизу згожільця Люб'я Житави. Навантажили вози з добичу, зігнали худобу і вирушили зворотний путь. Трактом через градик над Нисою і тут... Їх наздогнали, так? Наздогнали, неохоче визнав Бісклаври. Краловець був надто самовпевнений. Він не сприйняв серйозно німців, недооцінив їх. А тим часом шість міст мобілізували сильний озброєний контингент під командуванням Лотер Герсдорфа та Ульріха Біберштейна. З нижньої Лужиці швидким походом прибув з підмогою Ландвіт Ганс фон Поленц, зі свитниці підійшов Альбрехт фон Колдіц. Швидко приєдналися князі. Ян Жаганський і його брат Генріх Старший на Глогові. А до повного комплекту привів свою дружину гоче Шаф із замку Гриф. Вони кинулися з криловцем у погоню. У день Святого Мартіна на світанку несподівано вдарили по похідній колоні сиріток милю за градиком від Крацево І побили їх. Побили, як побили. Бісклеври мав вираз людини, яка не може виплюнути і змушена проковтнути. Криловець відступив. Він втратив, втратив кілька, кілька сотень людей. Докінчив поляк. «Вози і всю здобич!» «Але німецьких трупів, – буркнув Біловальник, – теж під Крацев чимало залишилося на полі. З Лотаром Герцдорфом на чолі. Та проте Крацев показали, що ви не є непереможними!» – пробурчав Якубовський. «Тільки Бог є непереможним!» «І ті, хто у Бога власті!» – криво усміхнувся поляк. «Невже ви гусити вже з цієї ласки випали?» Божі присуди незбагненні, милостивий пане Якубовський. Горн подивився йому в очі. Їх ані не збагнути, ані не передбачити. Інша річ люди. Вони передбачувані, але досить гаяти час на дебати. Повернімося до наших шефтів. Це зараз важливо. Інших важливих справ Урбан Горн мав чимало, а підвищений до рангу асистента Рейневан. Мав Деделі менше шансів швидко повернутися до Юти. У свидниці вони не затрималися надовго. Під'їхали до Ниси, попередньо попрощавшись із Бісклаври. «Побачимося!» Біловельник на прощання зазирнув Рейнованові глибоко в очі. «Побачимося, коли настане час. Щоби ти про це не забув, я з'явлюся. З'явлюся в твоєму затишному монастирочку і нагадаю про обов'язки». Це прозвучало трохи як погроза. Але Рейневан не перейнявся. Він не мав часу. Горн квапив. Вони поїхали на Опольщину. Район, який Горн вважав відносно безпечним. В Опольському та Немодлінському князівствах дедалі більший вплив і значення мав спадкоємець цих земель молодий князь Болько Волошек. Антипатія Болька до єпископа та його відразу до кліру інквізиції були широко відомі. На Опольщині не було згоди на переслідування, Єпископ та інквізитор погрожували молодому князеві відлученням від церкви, але волошек на це чхав. Горн і Рейневан не мали постійної бази. Безперервно переміщаючись, вони оперували між Ключбурком, Ополем, з і Глівіцями, контактуючись з людьми, які прибували з Польщі, з Олькуше, з Хенцін, зі Штебені, з Велюня, з Паб'янець, навіть із Кракова, справ, які належало вирішити, і ділових транзакцій, які належало владнати, було чимало. Рейнивана, який під час трансакцій, хоч і був присутній, але головним чином мовчав, дивували торгові таланти Урбанагорна, його дивувала також міра складності справ, що їх він досі вважав банально простими. Куля, як виявлялося, була кулі аж ніяк не рівна, пищалі, якими користувалися гусити. Переважно стріляли кулями калібру одного пальця, палець одне ячмінне зерно. Це був типовий калібр ців окрушниць і легших гаківниць, цівки важчих гаківниць мали калібр, що дорівнював двом пальцям, цівки терасниць були уніфіковані до куль калібром два пальці та одне зерно. Урбанові горно довелося домовитися з представниками польських кузень про постачання всіх цих різновидів куль. У відповідних кількостях. Так само і стрілецький порох, як виявилося, не був рівний порохові. Він давно вже перестав бути тим, чим був за часів Бертольда Шварца. Пропорції селітри, сірки та деревного вугілля належало старанно відмірювати. Ручна зброя вимагала пороху з більшим вмістом селітри, а для гуфниць, тарасниць і бомбард потрібен був порох з більшим вмістом сірки. І якщо суміш була невідповідною, Порох годився тільки для фейерверку, та й то не дуже. Порох також мав бути старанно-гранульованим. Якщо він таким не був, то розкладався під час транспортування. Важча селітра переміщалася на низ, на дно посудини. Легше вугілля залишалося на поверхні. Стабільний і легкозаймистий гранулят отримували шляхом зрушування меленого пороху людською сечею. Причому найкращі результати давала сеча людей, які багато і часто пили. Тож не дивно, що порох польського виробництва мав на ринку заслужену добру репутацію, а польські порохові млини – заслужену славу. «Мало не забув», – сказав Гурн, коли вони поверталися після укладання чергової транзакції. «Чарлейк казав тебе поздоровити. Просив передати, що в нього все добре. Він далі в таборі у польових військах. Гетьманом польових військ зараз є Якуб Кромешин із незбрежезовець, Бо Ярослав з Буковини поліг у жовтні під час облоги Бехені. Шарлей був під час облоги. Брав також участь у рейдах Доракус і в нападі на верхній Палатинат. У нього, я вже, здається, сказав усе добре. Він здоровий, веселий, часом аж понад міром. А Самсон? Самсон у Чехії? Я не знав. Наступного дня вони поїхали до Тошика розмовляти з поляками про кулі, калібри... «Сірку та селітру». Рейневоно від це вже почало злегка набридати. Він мріяв про поверхнення до монастиря, до юти. Мріяв, щоб сталося щось таке, завдяки чому він міг би повернутися. І вимріяв. «Прощатимемося», – заявив спохмурнілий Горн, повернувшись із опольської колегіатської школи, до якої ходив часто, але завжди сам, без Рейневона. «Я повинен від'їхати. Я не сподівався». Визнаю, не сподівався, що це станеться так швидко. Серідки криловця перейшли Шльонський кордон. Через Лавінський перевал. Йдуть наче буря прямо на Клоцько. Може статися так, що ти вже не встигнеш пробратися в місто, перш ніж криловець почне облогу. Але мусиш туди їхати зараз на коня, друже. Бувай, Горне. Було 5 грудня 1428 року, друга неділя Адвенту. Він поїхав на Бжег Краківським трактом, а по дорозі його наздоганяли новини. Сирідки Криловця вогнем і мечем спустошили Клоцьку у логовину. З димом пішла бисчиця, у місці було влаштовано різанину. На саме Клоцьку, як випливало з вістей, Криловець іще не вдарив, навіть близько не підійшов. Але Шльонськ, як у березні, почала охоплювати паніка. На дорогах стало тісно від біженців. Рейневан поспішав. Але не під Клоцько. Він їхав до Білого костелу, до Юти. Був уже недалеко. Проїхав пшеворно, вже бачив румлі Єсберг, і тоді на лісовій дорозі відчув магію. При дорозі білів кінський скелет, крізь який уже сильно проросла трава. Поза сумнівом пам'ятка після весняного рейду. Кінь Рейневана херапудився і блокував, форкав, переступав ногами на місці. Однак не скелет налякав коня, не вовк або інший звір. Рейневан відчував магію. Він умів її відчувати. Тепер він її відчував, чув нюхом, бачив і чув у сильному запаху вологий та пліснявий у покаркуванні ворон, у забронзовілих і застиглих від приморозку стеблах дягелю. Він відчував магію. А коли роззирнувся, помітив її джерело. У гущавині голих дерев Бувався дерев'яний будинок. Костелик, певно, модриновий, зі стрункою, островерхою, дзвіничкою. Риневон спішився. Костелик, розташований безпосередньо на маршруті походу божих воїнів, намагалися спалити. Про це свідчила зовсім почерніла фронтальна стіна і сильно обвуглені стовпи при вході. Однак вогонь, не пожер будинку, певно погашений дощем. Або чимось іншим. Усередині було зовсім порожньо. Костелик пограбували, винесли все, що в ньому було, а було, мабуть, небагато. Решту знищили. Тригранний присвітер, яким закінчувався неф, був повний дощок і шмат, певно, решта квівторя. Тут також були помітні сліди вогню, чорні плями паленого. Чи це був вогонь гніву, вогонь нищення і ненависті, вогонь сліпої помсти за багаття в констанці? Звичайний звичайне що як на біваку розпалене, щоби хоч трошки розігріти казанок із задобілою вчорашньою кашею у місці, яке захищало від дощу та холоду? до цього не можна було бути впевненим. Рейневі доводилося бачити в захоплених костелах обидва види полум'я. Магія, яку він відчував, випромінювалася саме звідси. Бо саме тут, на тому місці, де колись був вівтар, лежав гекс. Шестикутник. Сплетений з патиків, лика, смужок березової кори, кольорової вовни і ниток. З додатком пожовклої папороті, марени, листя дуба і трави під назвою ерізімон. Жовтушник або дика гірчиця. Що значно посилювало двімеркрафт, тобто магічну силу. Спосіб виготовлення гексу був типовим для сільської чаклунки або когось зі старшої раси. Хтось або чеклунка, або старший, приніс його сюди і поклав, щоб віддати честь, виявити повагу і співчуття. На струганих дошках стін при світерію було щось намальовано. На малюнках не було знати слідів ударів сокирами. Вони не були заквацяні сажею та екскрементами. Видно, божі воїни, які зупинялися тут на постійне мали часу або настрою. Рейневан наблизився. Образ охоплював увесь просвітерій, Бо це був цикл образів, послідовні сцен, що змінювали одне одного. То тентанц. Художник не був великим митцем. Митцем він був радше таким собі, і поза всяким сумнівом доморощеним. Хто зна, може заради економії зепензель за узявся сам пробощевікарі. Постаті були намальовані примітивно, пропорції спотворені до смішного – Комічними аж страшно, були патекувати кістяки, окремий драмат із персона, фрески, що викидали колінця і поривалися в смертельний танок. Папи, кесаря в короні, лицаря в збруї і зі списом, купця з мішком золота. Астролога перебільшено семітськими рисами. Усі постаті були комічні, жалюгідно патетичні, викликали, якщо не сміх, то бодай співчутливий усміх. Гідною того, щоб над нею змилосердитися, була і сама смерть. Гротескно смішна у своїй позі, у савані ніби з вертепу, вона проголошувала своє есхатологічне «Мементо морі», написане над її черепом чорними кутастими літерами. Літери були рівні, написи легко прочитувалися. Митець був явно кращим каліграфом, ніж маляром. Херан-і-а-стербліщен «Умзонст Сталіс клагін, і я місит айним Нахмайна пфайфе вагін». Ну ж би смертні. Марно плачете. Так як я вам заграю, танцювати будете. Гекс несподівано запульсував магічною силою. А смерть раптом обернула гротескний череп і перестала бути гротескною. Стала страшною. У темному внутрі костелика ще більше потемніло а образ на дошках навпаки засвітився. Севан смерті забілів, очні ями запалали, убивчо заблищело лезо стиснутої кістлявими лапами коси. Перед смертю, покірно схилившись, стояла діва, одна з алегорічних фігур смертельного хороводу. Діва мала риси Ютти і мала голос Ютти. Голосом Ютти вона благала смерть змилуватися. Благальний голос Юти звучав у рейновиновому черепі як флейта, як сигнатурка. «Сум спонсе формоза, мунду ет спеціоза». Голос смерті, коли вона відповідала на благання, звучав як хрупання кістки, що ламається, як шкрабання заліза по склу, як скрипіння пожертвих іржею цвинтарних воріт. «Ламест мутата, а колори нунк сполята». Рейниван зрозумів. Він вибіг з костелу, скочив на коня, криком та ударами шпор зірвавши його в галоп. У його вухах усе ще скриготів і скрипів страшний голос. Лами, <звучить> смута та колори нунг спаліата! Дівя Станцю смерті говорить: Я наречена, вродлива, перед світом красна. Смерть відповідає: Ти вже змінена, вже своєї барви позбавлена. Вже здалеку він бачив, що в монастирі щось не так. Зазвичай на глухо зачинена брама була розкрита навстіж. Всередині, у дворі, виготіли силуети людей і коней. Рейневон скулився в сідлі і змусив коня до ще більш шаленого галопу. І тут його спіймали. Спочатку були чари, наведене заклинання, громовий удар сили, який наполохав коня і звалив Рейневона сідла. Він не встиг піднятися, як зровів, за дерев вискочили і накинулися на нього кільканадцятеро чоловік. Він встиг витягнути ножа з халяви, двома широкими замахами зумів шмагнути двох, коротко штрикнувши лезом в обличчя, зупинив третього, але решта накинулася на нього. Оглушили важкими ударами, повалили на землю, накопали, придушили, зв'язали руки за спиною. Міцніше. почув він знайомий голос. «Відсніше затягнути мотузки, не шкодувати. Якщо в ньому щось зламається, невелика втрата. Я вже зараз куштує того, що на нього чекає». Його смикнули, поставили на ноги. Він розплющив очі і задріжав. Перед ним стояв Стінолаз, Біркарт Грелинорд. Від удару в лице Рейнованові зблиснуло в очах, що Кай око запекли, не мов би припечені залізом. Стінолаз... Розвернувся, вдарив його ще раз, цього разу зліву, тильним боком долоні в рукавищі. Риниван відчув у роті присмак крові. «Це було тільки для того, щоб привернути твою увагу», – тихо пояснив стіну лаз. «Щоб ти зосередився! Ти зосередився!» Риниван не відповів. Викручуючи голову, він намагався побачити, що відбувається за монастирськими ворітьми що за вершники там роз'їжджають і що за кнехти бігають. Єдине, що було поза сумнівом, це не були чорні вершники з роти. Ті, хто його тримав, виглядали як звичайні головорізи-найманці. Біля головорізів стояв чоловік з округлим лицем, одяг якого зраджував у ньому волона. Очі ж його зраджували в ньому черівника. Саме цей волон, здогадався Рейнеман, і вибив його із сідла заклинанням. Ти обманював себе надією», – процідив стінолас, що я про тебе забуду, чи що я тебе не знайду? Я попереджав, що в мене очі й вуха всюди. Він замахнувся і вдарив рейнувано знову, просто по щоці, яка вже почала спухати. Повіка, яке розболілася ще після попереднього удару, почала сльозитися. Потеклось під другої з носа, стінолас. Нахилився до нього, дуже близько. «Мені здалося, що ти все ще присвячуєш мені не всю увагу», – просичав він. «А я вимагаю всієї. Б, то й слухай пропозицію. Ти вляпався. Живим ти з цього не вийдеш, але я можу тебе витягнути. Можу врятувати твою шкуру, якщо ти мені пообіцяєш, що приведеш мене...» «Ти знаєш до кого? До того астрала, який маскується під великого придурка. Збережеш життя, якщо приведеш мене до нього». «Ей, мось пане, Грилинорд!» З висоти сідла на них дивився лицар у повному пластинчастому обладунку. На коні, покритому попоною з блакитно-срібним шаховим узором. Рейневон знав його ім'я, пам'ятав. «Князь вимагає доставити цього перед його очі, негайно». «Ти вирішив?» встиг просичати стінолаз. «Приведеш?» «Ні». «Шкодуватимеш!» У монастирському дворі кишили кінні, йормилися піші. На відміну від строкатих і рече обірваних головорізів стінолаза, стрільці та книгти у дворі були вбрані порядно, одноманітно у чорно-червоні барви. Серед кінних переважали панцирні, як збройності, так і гербові лицарі. «Давайте сюди, давайте гусита!» Рейневин знав цей голос знав поставу, вродливе чоловіче обличчя, модно полицарські поголену шию, знав чорно-червоного орла. Збройними у монастирському дворі командував Ян, князь на зембицях, власною княжою персоною, в обшитому горностеймі плащі поверх міланських обладунків. Давайте ще ти ближче. Він владно кивнув головою. «Пане маршал Борщниц, пане Грелина, давайте його сюди, а цього валона заберіть, геть з моїх очей не зношучи клонів». Ринвана підвели ближче. Князь подивився на нього згори, з висоти лицарського сідла. Його очі були світлі, сіроблакитні. Ринван уже знав, кого йому нагадували очі та риси обличчя Батиси. «Господь Бог не квапливий, зате справедливий». Проголосив Ян Зембицький носовим голосом іпотетично. Не квапливий, зате справедливий, так так. Ти відступився від релігії Христа, бляо, Юдо, займався чорнокнижництвом, був замислив замах на мене. За злочини буде кара, бляу. За злочини буде кара. Коли він закінчував цю фразу, то вже не дивився на ринина, дивився в бік Віридарю. Там стояли чотири черниці, серед них Абатиса. «У цьому монастирі», – гучно промовив Ян, підводячись у стримених, – «переховували гуситів. Тут давали притулок шпигунам і зрадникам. Це не залишиться безкарним, чуєш, дінько?» «Не ти мене каратимеш», – відповіла Абатиса дзвінким і зовсім не переляканим голосом. «Не ти! Порушуєш закон, князь Яни! Порушуєш закон!» На терен монастиря ти не маєш доступу. Це мої землі і моя влада. А цей монастир з милості моїх дідів тут стоїть. Монастир стоїть з Божої милості і не підпорядковується ні твоїй владі, ні юрисдикції. Ти не маєш права сюди входити і перебувати тут ні ти, ні твої солдати, і цей мерзотник, ні його головорізи. А він має право тут перебувати. Ензембицький піднявся в стременах, показав на Рейнувана: Протягом усього літа. Чи ж можна пані сестро переховувати тут єретиків, таких як от той, що там лежить?